Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallama taslima katira. Allahu جل و علا falendrojm për përpëritjen tim të falë kërkojm lavdat e bekimit të Allahut qofshëm i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i familjes e tij shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e drejtë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Në ndërru lëzër, në të dërëzojmë edhe sëtë me Lene Lothmanuar edhe më një problem tjetë të radhës që pa dyshim vijë si pasojë defekteve seriozën në besim. Dhe kemi thënë se problemet më madhore dhe defektet më të rëzikshme që i shkash një rjojë një në kësaj botë, ato tësë latëralisht e rëzikujnë dhe cënë në besimin e ti. Në në këtë të kësaj kemi marrë disa Udhzime dhe kshila që kanë të bëjnë me shirkun Këtë mëkatë të madhë, ma dhe nuk ka mëkatë mëtë madhë se shirkun Dhe kemi përën në disa forma praktike se si manifestuat e njëtën e përdiçme Ka dhe format tjera të shumë të padushim Dhe sot dhe të të lasë për një problem i cili Ka të bëj edhe me këtë, dhe me thonë problem madhur Por ka të bëj edhe me diqka që është e gjajshme këtë E që është realisht mëzbesimi dhe mëkati mad edhe njerëzit i gjejmë një tendencë më të përditshme që ndonë nuk janë të kujdesshëm sa duhet karrhiq këtë problemi. Të dhuroza Allahu xhalla xhelalu hu në Kur'an ka folur për librin e Tij dhe ja ka dhënë vlerën këtij libri, që ne duhet me respektu këtë vlerë. Një nga përshkrimet që Allahu xhalla xhelalu hu ja bën librin i thotë wa ma huwa bil hazl, që libri nuk është nuk është Talje, e asë nuk është objekt talje Vë ma hu e bilhezël Në këllibë nuk ka arë në utal Pas taj të letë për pejgamberin Sallallahu alësallem Dhe gjithashtot Allah E ngrit në nivele që Realisht nuk ka mujt Më arrit asë kush për njerëzve Për të reguar respektin që e gëzon Kjë pejgamber dhe Qas që në serioze që du të kemi kërshiti Pas e Allah përmen për Në Kur'an se nga format e kestajtimit dhe nga format e dhunës të shkaktuar nga koreshle me i kësë ka shi pejgamber më shëtë, dhe talje me te ta. kanë thonë pej taljeve për shambull kanë thonë a nuk gjëtë zoti pejgamber pas ti qështë qënë allahu pejgamber qështë s'ka babë, s'ka pare format dhe me në nënqmu pejgamberin sallallahu a të sallam ka qenë tradit tradit e idhujtarve traditë e armiqëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po gjithashtu në Kur'an gjejmë se Allahu xhellahu ala flet për vlerën e besimtarëve dhe vlerën e islamit si fe. Dhe gjithashtu edhe mostrajtimi i durr qarshi besimtarëve të tallje me ta apo tallje me fenë tyre është padyshim nga nga defektet që mund në një rit më i kushtuar me dalje komplet nga feja apo me rënim të fesë së tij. Allahu Gjalli Ula përmenë të ndrërdozër në Kur'an, një nxarje që praktikisht e tërgën këtë që po flasën një për te. Në një rast, një grupë hipokritësh, zatën njerëzit e formuar dhe të menë që më nuk bëjnë talit të këtila. Zakonisht bëjnë, si kështë të përmenë, njerëzit që janë të bush u rejtje dhe njerëzit të sëtët... Uh, kan gjënozi e zilië kështu më rad. Prandaj hipokritët monafikat dyfytyrshat si me dinë nuk kishin mundësi me përballu suksesin e pejgamberit alihetu sallam dhe ngritjen e shokëve të tij. Nuk kishin mundësi me përballu këtë edukim që po kalon për ta shokët e pejgamberit von këtë ndikim të madh të fesë, këtë përhapje të fesë, këtë adorim që shfaqet çdo ditë më tepër e më tepër. Nuk kishin mundësi me përballu ata këtë. Nga sa ta realisht do një diqka tjetër me ndodhë E kunder të e kësaj Dhe ku kë nuk patë në mundësi me nalë Qoftë me përqare, me intriga, me shpifje Kaluan tashmën e Në një mënyrë tjetër të O rejtjes dhe armicis Ajo është talje Kullan më utalë me sahabët e pejgamberi Talijis dhe të sëramë Në veç janë ti me e, Kategorin E djetarot të sahabëve E djetarot të sahabëve O të gjithë shokët e pejgamberit aleyhis sallam janë në vlerë. Ne padyshim se ata të diturit që realisht e morën diën nga pejgamberi sallallahu aleyhi dhe përcolën këtë an padyshim në një nivel më të lartë dhe ndaj tyre kemi më shumë obligime se ndaj të tjerëve. Dhe pse ndaj të gjithë sahabëve kemi obligim më i dashur. Nuk lejohet me, me të përmend më për nga shok të meta, më po më fuqish për asnjë nga shokët e pejgamberit sallallahu aleyhi dhe sallam. Por dalon, kur është shjole për Ebu Bekrin, e kur është shjole për Ebu Horeiren, që në e Boreiren në të rështë usin, maj ma thëdi i thëve, e tjetë me radhë, si kurso Meri, Othmani, Ali, u, rëdjallanum, nga matë majqë janë, ndaj, Allah u gjellera për me, se këta u tallen me ta, u tallen, në formë aso që këta janë, grykësa, dhe me thonë, interesë një është vëq me hongë Sobet lan keq ka paten Pasurie keq ka paten e ndecin Për gamberin sa salem Ishin nga ta që Ebu Bekri, trektari madh Krej q ka paten dha E ndodhën me dal natën nga uria Me majtë barë kuna përton E për ta këta shpif në thënin se ky Ka qëllime Materialiste e kështu më radhën Po për shtërësia nuk ka ku fifa të këtësish të përton Dhe Allah të vare këtë ala Ju përgjegh Kul e billahi wa ajatihi thuaj von a me Allahu xhelal xhelaluhu e me argumente Allahut, taleni, të Allahut po talleni kat kefertum ba'de imanikum kët tallje është provë realisht gjykimi juaj për, për kët tallje është se keni mohuar po ju realisht nuk besojni Allahun të barë këtalla e shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam janë ata që përmendën këtu se tallja me Allahun me, me ayet tallot me besimtarët është më dyshim nga Më ka të mëdhaj që thash Njëriun e ban që Dhejnë atë masë me dalë për fesë Allah të barëk dhe Për daj duha të tham që Allah në kam suar që Timit të kujdes shumë Në raport me Disa gjërat saktuara Ka vija që nuk shkellen Dhe nuk lejën njëriu Vetën e ti që ne emërë Dhe që farë do Dhe me thonë e, e, pretendimi Me cënu shëjtnin Asaj që Allah e ka, ka shëjtnu Për njëmë është Allahu Gjellegjeru i paprekshëm, i shajnët, i patmeta. Për ndaj të folërit, me tallje, me nënqimin për buzje, për Zotin të bare, këta për njëmë është e papranu shma. Ase për pejgamberin s.a.ll. Madhje për besimtarët. Për ndaj, kjo është e që të ndërhozër është problem që du të pasë kujdes. E çka bëni njerëmit u tallë me këto gjëra. Përshëmull, pse dikush e merr edhe portretizon pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me karikatura fyëse ndaj Musa. Pse bën dikush këtë punë? Pse dikush përshëmull bën njerëz të rendomt tallët me namozë dikujt, me me, me tallët dhe tenton me të mëdhencë më e përbus, për shembull, mbulesë së shamine dikut. Pse e bën njëri këtë punë atë? Për çfarë arsye? Ka shumë arsye. Po them kushtimisht nga njëri mund të jetë mund të jetë ignoranca. Nuk jeton, nuk i di me musliman, nuk din apo ka bindje të tilla që një et i ska kurrë të shajit mund të jetë ignoranca. Por kryesisht të ndërkohë kryesisht aja që e bën një njëri me marë hapat atëtilë, fatkecishtë të më honë dialzorë, se këto veç, shëjtani tila, është të më punë tila, dialzorë është këlle me është u rejtja ndaj fjallës Allahot u rejtja ndaj odzimët të pegamberit sallallahu aleyhi vësallam të nërëzër kur kur eshte me kës fallin keq për Muhammedin sallallahu aleyhi vësallam Të të nëmenë në nënqmuë, në me përbuës, ma dje me utalën formën ndryshme. A jo më në mene se ishën të bindën atë të që ka të në? Jo, më pësutinë. Ata vete kanë dëshmuë, se të kanë që në bindën. Ata vete kanë ditë se janë duke gënyu, nuk është që ashto. Njërin nga të parët e korejshëve të me kësë, Walid i mënghira, ka posamën. Walid i bënë mënghira. Ka qenë, Ka qeni pasën shumë, ka pasë fëmi shumë, autoritetë të madhë në meke, ka qeni njëri begatumë nga shumë aspekterë. Dhe, me një rast e ka ndëgju pejgamberin sasëm duke lezu Kuran, dhe ajete që ja ka lezu pejgamberin, ali i sasëm, ka lenë dikim të manë zëmërti. Kënë garmishë më të najë edhe ka arë të këparia mekës të këbuj gjehe ljetë, ata që në këtë një orë, ata dëmonë elit, elitarët e zulumit edhe, edhe, edhe manipulantit kryesor në meke, ka arë të ata, ka shprej një loj, në djenje, ka shi i fjole salat. Këta e kanë etu se kjo ka mënësim më bu musliman, më bu musliman kjo bëhët përlem për ta, që kjo shumë e ndikim. A tëre fillojnë që me janë lutë një loj, e që rralishtaj e, e ka gëlltit këtë loj, fatë këtë seshtë ato ka një të loj në asoj që po fritë që të ka pagu Muhamedi amë tërë këj njeri me i pasëni po. ashtë në në qëmi për të fysë për të me thonë që të ka pagu Muhamedi të ka mu përvetje për shumë kësë fysë amë tërë ose me thonë për shumë për të pjehu njeri meqë me bo vetën ti një qëban me të zbind po. janë gucat i natë njërzor ai që se ka fort me bindjen nuk është i zhveshur nga ndikimet apo ndikohet. Se po janë që ka ku du vërteten. Edhe ai që një vërteten, gjithuaj që ka dush, feja e arabisë ku do ka thoj që ka dush, thonë di që kjo është feja e Zotit Xhelalul. Por ka një herë që do më dhëzen në në ngacëjme të tilla, apo ndikohen. E ky ka çepitynë. Se ka dashur autoritetin, ka dashur ndikimin. Tash më prap më që Kështë e ku njëri me që më të sepër Që jenë këtë nivellë Dikonë Muhammedit të ti Kështë më radhë ka fillu Edhe për me i bindë këta se Ska të bëjke me të eq Ka thonë unë tash ju të regoj Se që farë që një mi kom dhe i Muhammedit Alehi sotë Edhe ka fillu me minu tash E përmenë Allah u gjelë leuale këtë Fazë të meditimit të ti Se qka me thonë për pejgambirin a isam Dhe qka që i bën njerëzit Mas me e E u ka thon njerëzve. Më u thon njerëzve që ti çmendur sa ha pazarës, u thosh i çmendur ky se diçka një çmendur. Apo, jes bën këto apo më thon. Ha de po etëna këto, pastaj do të kan diskutum rana, dhomë vetyna, çka më i thon se s'kam pas çka më i thon. Duhet më shpij për më thon diçka apo. Apo. Dhe, domon në formë ndryshme ka all e kaon anë diçka, po i thonë na që është magjëstar do më ka fëci, magjike, maramense, që mëzga po mënet me tëse, bo neti me të ta mërmenë, në përënë. Që, që të kanë të du me, me, bo, me bo gjënë të tila, përënë. Dhe të ndrëdhë të nëzër, Allahu të bare këtala, i ka demasku të të të të të tila, përënë. Dhe ti e shetash se që kënjëri për shemullë, pse është talë me pe nga mëvejnë së a salemë? Pse ka shpiv për te? Për shverë asyje. Nga uretja. Vesh, uretja. Nuk kanë pas mundësi me pranu që këtë njëri Allah e ka përzjet për peganë bërë. Uretja. E madhe. Zilija. Zjari i zilis i ndezu nga brena nuk ka mundësi me e lënë rëhatëm. Ndajte, ndëmë vëzërën. Dhe shpeshe në sotë shojim, për shembul, fushata, format të ndryshme, të përpjekjeve të dështuara për më utalë me fejtë zote Gjela Gjelalë hu, ose për më e nënqmu fejën e zote të vare këtala, pësë vjen kjo për? Po të kështë me qeni islami një fej e braktisën, po të kështë me qeni islami një fej komplet e marginalizuar, s'ka kërë fandikimi, sështë asë fejtë, a kështë e mu marrë kjo kategori, pa të këtështë, me, me islamin e, kështë e më morë me të jo, më morë por fakti që është në fuqezim e si për, edhe vetëve tiju me të marë dhe pranot pikësht nga banorët e, e asoj pjesët botës për endimore e kështë më radë dhe po dëshmojt në vazhdimësi vërtetsia dhe saktesia e udhimi islamet atëre, me qëka kime e nalë, me shpifje me djegje, me nënqmime dhe me përbuzje, andaj Thash, i njeronë sa mundë tjetë, po është edhe, është edhe, o rejtja dhe është e zilija. Po është edhe tjetra, që dikush talët me te, është përfitim materialë. Po, për shambullë, ndë një skeq i caktuar me fejë, shkanë, kesh i njëzën e talëta, paguhet për këtë, e pagun dikush ose fitën të bazë kësaj, e kështë mëralë, prandaj interesi material e bën një në faktikisht më utoll me ato që rrësht, është shend, dhe utolme, pra nëj, ndrëzër, është e shajntë do nuk duzoni më utoll me të prandaj ndozër do kësht çështja që islami nuk e lejon ë shakon, nuk e lejon humor, nuk e lejon pejgamberi son ka bë shaka, lejohet me lejon me, me bë humor, lejohet mirë po jo do ku funduj, do që në çmu. Ju do të përbuze në përkëmb, për shembull parimet edhe edhe bazat e e e një feja jo kështu absolutisht kjo skot bëjas me të drejtat e njerëjve as me linjën e shprehjes absolutisht kjo kjo të bëj me fushat armiqsore ndonjë fejë qirale është nuk po gjin metoda tira për me pas të e tëra për mendar post forma të talljes në çmimit të përmbuzës po kjo irriton njerëzit kë njerëzit e marrin që po varg janë besimtorë apo nuk janë besimtarë kjo formë e tillë irriton njerëzit ne po për shembull edhe edhe tash në Ivan ndëshmet botës, por shaqo vetëm në botën për një mur, nuk palëu atë udhje Kurani, sikurse ndodhi në Suedi fatkeqësisht. Pse? Është provokim njerëz nuk e duan gjetmëkshtota. Pavarësisht dallimeve që mund të kemi. Andaj është është më tepër interes material se ç'është shprehja e Elinis apo ç'është, domethënë, demonstrimi i vlerave të caktuara. Gase çfarë vlere ka në tallje me Zotin? Çfarë vlere ka në tallje me librat e Zotit të parë kotanë? Absolutisht kto kto nëse ka diçka ka ka domethën nuanca djallëzore, ka hise të prekës së shejtanit direkte tek njeriu fatkeçës për me deviju dhe me eledit nga rruga e Allahut e barë kutale. Andaj timi të ku dashëm edhe në përdysh më kanë njëra përshëmull njeriu, mundë që kince në amërtë një humor ia, anë një përpjekje me disponu masën me thonë diçka përshëmull që mundet me me çinjëll tallje me fjalët e Allahut e barë kutale. Këna me çka me lutje këna me qëka me bërë shaka. Feja latë, sa më larkë. Edhe feja si fej, edhe praktika e fejës. Me besimtarët, me muslimanët, me, me adhurimet tona, me utalë me namazin për shambull, me utalë me mbulesin, me utalë me agjerimin, me utalë me qabë, bërë e kështu më radë. Gjitha këtu jënë, në më honë, të denuara fëtëaresht dhe të gjykuara që ajë që këtu i bënë realishtë me errnu fen e ti dhe mos më me myet nga besimi i Azzenzamrat i Allah na rujt. Ne edhe nuk e kujdesum, ne edhe nuk e kujdesum se realisht me dit kufinin, me dit deri ku mund të shkoj dhe me dit çka është e paprekshme dhe e e pacenueshme. Prandaj për ne për neve, e paprekshme është feja jon. Ne lejoim që ajëri me pas përshëndet dilema, por us bazojmë Kur'an. Rregull, unë e them që Kur'ani e ka shumë Muhamedit. Problemi joti na diskutojmë këna këna këto diskutojmë ki dilema, ki këndërshtime. Kurani ka, në vetën e ti, shpesh herë, përmend dilemat e idhujtarve, këndërshtime të mëzbësimtarve, pas taj ju përgjitje dilemame. Në këtu jenë për këtë punë, po jo talje dhe jo shpifje, dhe jo rejtje. Se dore diskutim edhe dialog të ndërsionët, të hapërim i vazhdimisht për dialog. Ama jo talje, jo përqesh, jo përbuzje, jo në përkëmbje, të asaj që është qase kjo i mbyll rrugët e komunikimit, i rën urat e dialogut e diskutimeve që pastaj realisht njerëzit barikadohen, shtohet admiçia, urrëtia, ju jepën mundësi njerëzve pastaj edhe më nxit konfliktet fatkeqësisht që nuk diet pastaj kush ku mbetet, Allah na ruaj. Për këtë syet të dozë, kjo është një problem që duhet ta marrë seriozisht besimtarit, me atë që ka mundësi ai, po flas, vetën e ti, familjen e ti, shoqërinë e ti, komunën, fjalën, valla. Kalon tim teatrim Kamë shikuar me vajgare sa dush, por ju është ka dhe ju tallen me fejutit ngase kjo dëmqin e shënjë e paprekshme, do të kemi çase serioze ka shi, Fiór Sallahu te bareku, tani ngase Allah thotë në Kur'an, "Wa ma huwa bil hazl", që libër kjo fe nuk ka shqigare. As janë të vajgare me me mazimet tona, shumë për nimeh kimi kur u themi kremi u shpërblyj, shumë për nimeh kimi kur u themi dënimi i është, shumë për nimeh është apo. Kjo për nime, kështa tallje, s'ka shqigare ndaj nuk luhet me këto gjëra ngase njeriu e pson keq. Dunia mos lase pun ajrat. Allahu na ruaj dhe na mbron nga e keqja e dunjasë dhe e keqja e ahiretit. Dhe këtu është një një takim i radhas i një problemi që shfaqet mes njerëzve, e pse këtu ka shumë pasaj detale të tjera shpjegime, por thashë si ti me rrumbullaksu, si këshillë për pjesëmarrësit të kujdesum, mos larthet şeytani, ne ambes në disponimi çështje e meran diçka që realisht punën e kushtuar më kushtu kat madh apo Allah ndër të madh dhe më edhe më edhe, edhe me rënim të fesë tonë që punon në më ndërtu me besim edhe me punë në punë mira. Allahu na ruaj nga keqbërsit, nga urrëjtja, nga xilia, nga inoti e namosur të Allahut te bareku, tola që ne të jemi një shembull i mirë se si respektohet feja dhe si trajtohet uximi i Allahut te bareku, tola të barë, kërta, jemi serioz të përkushtuar sinqert dhe të jemi shembull edhe model i mirë për të afrme tonë për shashinë tonë, për dhe për njëzë në, në përgjësi. Me kax për këtë pjesë, zotë i shpëblejë, familjëri shumë për vëmendin, tashka kërë kohë e ezanit, dhe pregatim për në gjë ezanit. Sallam ala Muhammed, wa ala Ali, iho s'alhamu wa sallam, të simë në gëtër.